aminek az volna a jelentősége, hogy, hogy tudjanak róla, hogy tudjanak róla. A márról például azt érdemes tudni, hogy az indiai nyár egyik utolsó napja, amely lehet, hogy visszatér, de átmenetileg elbújik. Holnap bújik el, ma teljes terjedelmében, állítólag ez gondolatjelben van, jelen lesz.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 Azt is mondja, most már a harmadik héten talán el lehet mondani, hogy a rádióműsor A politikai korrektség kedvéért elmondja, hogy 14 éven a nem, és felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott. Nagyon hosszú történet, ezért nem kezdek bele.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 01 és 063677161 durván három perc múlva én kezdek, ha önök addig nem telefonálnak. 0614890999 és 063677161 Öreg kis közlekedéssel kezdhetnék. Hát ha van? Hát sajnos van, az ülőút és a körút kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, rendőr nincs, a többi tal a hát rendőr, hát, rendőr van, csak lefem, ott nincs. Jó, ott nincs igaza, igaza van, és elképesztő. Mi a filmekben van ilyen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, sajnálom. 06148 és rám bíznak. Már a műsorat illeti. Na jó.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 Tisztelettel Tarlós István!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 Mindazonáltal nem áll módomban elvitatni Talos Istvántól, hogy ő egy komolyan behető polgármester, de ebből viszonylag kevés látszik. És most 7 óra után 14 perccel újabb szóképzavarokban nem kavarodom. Talos Istvánt az elmúlt időben elsősorban azzal a kapcsolatban kérdezi boldog és boldogtalan, hoz köthető és nem köthető, médiabeli és nem médiabeli, hogy fog-e vitatkozni Karácsony gergely -el. Hogy Karácsony Gergely-el István akar-e vitatkozni, vagy csak az időt húzza, vagy az időt se húzza, csak egész egyszeren adja saját magát, erre nem tudok válaszolni. Erre részint az idő részint Tarlós István fog választadni.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 Kívánok. Hadd mondjam, a feleségemmel együtt néztük meg ezt a hat perces változatot, megmutattam neki. Nekem, nekem prekoncepción van tarlósal szemben, úgyhogy nem mondanám el az én véleményemet, de a feleségem, aki nagyon kevés politikát is uh, fogyaszt, az azt mondta, hogy ez az ember meghűlt, és uh, szerintem ez mutatja meg talán a legjobban, hogy ő teljesen, ne, azt nem mondom, hogy semleges fél, de egy, napi politikával abszolút nem foglalkozó ember, és teljesen ledöbbent, ahogy tarlós úr viselkedett. Jó, az, a az úgy, a, aki nem, aki nem e, foglalkozik hétköznap politikával, tehát, hogy aki nem főz, de bemegy egy étterembe, e, attól még lehet ételszaga. Tehát hát, mindenki fertőződik ilyen. politikával, akkor is, hogyha nem néz híradót. Mondtam, hogy neki is van állásfoglalása a napi politikával, de, de ő azért...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 Mennyi... Valójában a megafon az milyen eszközként szolgált uh, Tarlós István kezében? Én azt gondolom, hogy nála elpattant egy húr, és megpróbáltam. Elnézést. Ezzel próbál... el, elnézést. É, azt kérdeztem, én... milyen eszközként szolgált? Ezzel gyakorlatilag, mintha doping szert szedett volna, szerintem ez a okay, próbál... Innen folytatjuk. Elnézést, elköszöntem.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 Rakatos István, jó reggelt! Jó reggelt nekem A Tarlósnak azért volt Megafon a kezébe, hogy az a sok-sok jelenlévő hallja pontosan, hogy ő itt beszél, miközben ha csak kettes a beszél, nem hallották. Ez is benne volt, de maga Tarlós István utalt arra, hogy miért van a kezében Megafon, ezek szerint nem emlékszel rá? Oké. Okay. Van-e olyan, aki emlékszik rá? 061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 Mi és hogyan zajlott ezt követően Tordai Bence és a főpolgármester között, ha visszaemlékeznek rá 061 48 és 06 A man, 7 We would have a soda My favorite flavor, cherry My Én nem kikérdezni akarom önöket, hanem beszélgetni, de akkor maradjunk abban, hogy az elkövetkezendő pár percben összefoglalom azt, amit én gondolok erről az egészről, és aztán jöhetnek önök, mert látható módon ebbe a részletenként elevenítsük fel a történetetben, nem óhajtanak részt venni. Nos tehát, és akkor messzebbről kezdek. Ugye elmondtam önöknek nem egyszer azt, hogy a nerben.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 I mean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 a Margit szigeti jeletet megelőzi, abban egy fiatal ember e, próbálja e, válaszra késztetni e, Talos István, de előtte már úgy is, hogy Talos István úgy érzi, hogy a másik szájából a nyál nagyobb mértékben megy az ő arcába, valószínűleg ez is ott áll a, a hátterében annak, hogy másnap már megafonnal a kezében jelenik meg, e, igaz, hogy egészen más szereplő előtt. Amit nem győzök hangsúlyozni, hogy e, Talós István e, irritációja folyamatosan nő, miközben a vele szemben megjelenő emberek folyamatosan mások, néha feltűnnek, de egy ember ugyanaz, e, az pedig Tarlós István, különös tekintettel arra, hogy nem Karácsony Gergely fut Tarlós István után,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 Ez, ez nem egyszerűen az intim való kapcsolódást mutatja, hanem valami olyat is, amit szavakkal egyébként nem lehet kifejezni. Tehát visszatérve a történethez, Tordai Bencev többször megpróbálja eltolni magától uh, uh,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 és közben jelentős erők állnak amögött, hogy ez az irritáció ne érjen véget, és ne azon a módon oldódjon meg, ahogy az ember egyébként kenőcsöt ken a kezére vagy a holtengerben fürdik. 061 489 0999 és 03677.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 hogy az-e a rosszabb, ami Tarlós István és Tordai Vence közös zajlott, vagy az, ahogy erről a hazai sajtó beszámolt. 061 489 0999 és 06 Figyelek, ha van mire! Lehet, hogy szerintem ez most lukra futok, de arról is kéne azért beszélni Arnós amit és ahogy mondok. Azért csak Mindenről beszéltem, Gézas, semmi olyasmit nem mondtam, amit te itt kívánsz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 Három perc múlva lesz 318-0614890999 és 063677161. Ha noszogatásnak vették eddig a telefonszám ismétlését, akkor nincs noszogatás, nem is isismétlem többet. Christian Field I was standing in line with Mr. Jimmy A man did he look pretty ill We decided that we would have a soul. Boom!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 szülészeti és bogászati kutatóintézet központja volt, hatalmas szőlő ültetvény körülötte. Most hol én... van ilyen szőlőültetvény? Mert ugye ott a környéken emlékezetem szerint én nem láttam. Hát, ha körben néz, akkor ma is szőlő veszi körbe. Körbe? Igen. Körbe, igen, de a területen nincsen. Igen. És egy 5 hektáros területen kezdtük képíteni 1991-ben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 az elképzelés szerint ez a... Ez. Elsősorban az, hogy, hogy a gyereknek, felnőttnek olyan lehetőséget teremteni, hogy sikerélménye legyen. Bővüljen a tudása, az ismerete természetről, hazáról, hagyományokkal kapcsolatos ismeretei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 a kiállítás anyaga nehogy valami pincében vagy padláson kössön ki, hanem egy termet biztosítsak, állandó kiállítás. Ez lett a Kölcsei Ház, amit viszont nem közöldökozásból született, hanem egy filmsorozatot csináltunk még 90-es évek elején, Fritcia Vállalkozó Szellem címmel.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 a reklámidőt. A reklámidőből több mint 40 millió forintért épült fel a kölcseiház, így sikerült az emigráció hazáért című kiállításnak otthon teremteni, és ezzel a hazalátogató e, Nyugat-Európából tengeren túlról érkező magyaroknak valóban sikerülmény volt, hogy be tudták bizonyítani, vagy látható volt, hogy ők mit csináltak az alatt,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 ott volt a házunkban, a falu szélén, és hát oda jöttek a levelek, de előtte is 70-es, 80-as évek összes anyagaz szamizdatók, vegyebek, nyugati ö, megjelenések, ezeket ezekből szegveződött az archívum. Létrehoztuk Birgó Zoltánnal a rendszerváltás történetét, kutató intézetet, amelyik költségvetési szegve,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 A népfőiskola névfőiskola a felnőttképzés képzés módszereiben eredményesen ötvözi a Dána, Finna, Svéd és a Német, valamint a két világháború közötti névfőiskolai hagyományokat. Ezek a névfőiskolai hagyományok nem hagyomány szintjén, hanem tevékenység szintjén, hogyan jelennek meg lakítelken? Hát, például háromféle kollégium mi rendszerünk van. Az egyik kollégium az két esztendős.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 mindenkit fölvettünk, nem volt kizáró ok. Ez hány fő? Egy, 40. 40 fő. És az ő képzésük, a velük való együttműködés az, az év mely szakában milyen gyakorisággal történik? Negyed éven tehát hétvége, most lesz majd 26-a, 27-e, 27-28-29 A tematikát kitaláljuk? Ki. Minden, minden kollégiumnak van egy szakmai vezetője,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 26 hektáros terület. Ez már a még végleges terület? Vagy ennél ez nagyobb? Ez már a végleges, végleges, és hungari kumligetnek nevezzük. A baloldalon, hogyha a lakitelek felől Igen. jövünk, mert ez lakitelek és Király között van, ott baloldalon, amiről azt hitte, hogy egy hatalmas épületet talán tatarhoznak, az egy új épület, még pedig a nemzeti művözési intézetnek a, a készülő új kármányrendszeret. Ez a Nemzeti Rendszeri Művelődési Intézet, ez milyen szolgál majd, ha elkészül? Ez már ma is működik. Ez tulajdonképpen az -nek a az intézmény rendszere, egy tulajdonképpen a művelődő közösségeknek a, a központja. Ezt De ez mi lesz itt voltam? majd, ha elkészül? Ez egy óriási épület, egy kastélyre emlékeztető. Ott lesz a központ,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 ilyen ifjúsági közösségfejlesztő programok, fogyatékossággal élőknek, az otthonról haza, ez egy a hagyományuk házával egy hálózatépítés, táboroztatnak, értéket mentenek, értéktárakat gondoznak. Kik fognak itt dolgozni? Esé? Hát a, a munkatársak egy része leköltözik, kb. 60 ember. Leköltözik a honnan? mert Pesten van most a Aha. központja és Pesten csak a ismeretem szerint a gazdasági pénzügyek magadnak itt is vannak lakni? hát véletlen, vagy bejárnak, de nem a népfű ott nem laknak népfű környéken kecskeméten tulajdonképpen ez a, ez a nemzeti műredés intézet ez, ez, ezt kiszervezték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 a lakiteleken kik maradnak, és hát a bázisokat megyei központokat. Ugye ezen a baloldalon, de a bal van még számtalan más dolog is. Amit nézed, hogy mi lehet az a szürkére festett hatalmas épület, az be kellett festenünk, mert be kellett meselnünk az üvegház, egy fél ezer nézetméteres üvegház, biokertészetünk van ott, én be kellett festelem a nagy hőség miatt, vagy be kellett messzerni, ez pontosabb. És ebben a jó amit termelünk, azt föl is használjuk. Ettől vagyunk, amennyire lehet önnellátóak, hiszen, hiszen így jóval olcsóbb a konyhának. De ott Mind van még is, egy másik fogadó is. Igen, a fogadó Januárban adtuk át. Kincsen fogadó, az egy munkászállás volt, azt felújítottuk és rendbehoztuk, 70, közel 80-an. Azt kérdezem olyan. öntől, hogy érdemese?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 a különféle, például műfordítói táborunk volt, már nem tudom, hanyadik alkalommal. Arra külön stáv egyébként, hogy a programokat fogadja, illetőleg, hogy beszerezze őket? és és de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 megteremte a lehetőségét. Az még hát, nincs, vagy van már? Most épül, amit látta a darut, Igen. óriás darut, az éppen a gyógyászatnak a hatalmas nagy épületét készíti. Ez egy kórház el. lesz? Nem kórház, hanem egy négy csillagos szálloda mellett egy gyógyászat, és amellett pedig még szabadtéri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 lehetőség, gyógyászat lehetőség, amire már megvan a reuma, tehát megvan a reumatológusunk, tehát készítjük elő két esztemény. Ez hány nyilva. fős lesz, tehát ott, ott hány szoba lesz? Ha, tehát a tehát szállodában, 200 főnek. Ugye akkor ez immár legalább a harmadik olyan intézmény igen. lesz, ahol, ahol lehet uh, megszállni. Sőt, Ön azt feltételezi, hogy ez a kapacitás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 hogy miért van, miért? mert, és ettől népfőiskola népfőiskola, ugyanis fantasztikus lehetőség az övegfiúknak fiúknak. Nincs olyan kisfalol ne lenne övegfiú foci csapat, futni már nem tudnak, de azért a lyukba betalálnak, és érzem a, meg látom, tapasztalom az érdeklődés növekedését. Tíz éve van ez a sportág, Európai és Világbajnokság van belőle,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 Bajnokságok vannak, vagy uh, ulti vajnokság, kupa van. A ez mennyire főiskola? az ön gyereke, amiről beszélt itt most ez az egész? Mindegyik az én gyerekem. És mennyire vesz ebben személyesen részt, Tehát mennyire uh, lehet ott önt fizikailag megtalálni? Nem azt kérdezem, ott élet, de hogy, hogy milyen gyakran fordul elő, mennyire, a, mennyire része a hétköznapjainak ez a hajdan volt főiskola és most e már a Hungarikum liget? csak tehetem, ott vagyok.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 Miskolcról is itt tőlem. és egy nemzedék találkozott. Tulajdonképpen ez volt a célom ezzel. Nagyon hát szépen köszönöm a Miskolok. rendelkezésre állást. Köszönöm a figyelmét Viszont jót. hallásra. Önök Lezsák Sándort hallották. 061 és 06 nem túlságosan sokáig, mert már itt ül a küszöbön a következő riportalany. Összer felajánlom 099 és 06 Ma a 2019. szeptember 16-a hétfő van és 6 perccel múlott 49. Ha nem telefonálnak, úgy fel fogom hívni Garai Dórát. Ha telefonálnak is fel fogom hívni Garai Dórát, de akkor kicsit későbben.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 De félrejött, hogyha netán önnek lenne rádióműsora, és én az, aki betelefonál, akkor ön tőlem. Tehát ez itt most nem valami Égen, kicsinyítés, igen, hanem hogy legyen szíves, mondja meg, persze. hogy ön kicsoda. Én egy hétköznapi átlagos 7. kerületi lakó vagyok, 33 éve Akátfa utcába születtem, és az elmúlt két évben kezdtem el foglalkozni a kerületi kérdéseket. Ezek szerintem egy sze. hallgató?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 Uh, mint uh, mindenféle olyan dolgokkal foglalkozom, ami ügyfél kapcsolatban. Mm. Uh -huh. és, uh, és hetedik kerületi lakos. Így van, és két éve kezdtem el foglalkozni a kerület dolgokkal, és. Semmire uh, ne válaszoljon, amire az ügyvédje jelenlétében nem válaszol. A családi állapota. Nem, nem, nem. A kerületi dolgokkal szeretnék foglalni. Értem nem? az energiája felől. Tehát ugye annak idején sose fogom elfelejteni, én a jogi egyetemen a tanulmányi tanácsban fejtettem ki a tevékenységemet, elég jelentősen, és apukám az iránt érdeklődött, hogy nincs-e barátnőm, mert ő egy szorosan összefüggésbe hozta azzal, hogy ha lenne barátnőm, akkor nyilvánvalóan, hogy ezen a mozgalmi téren én kevésbé lennék aktív, tehát csak és kizálag ez motivál, akkor, amikor azt kérdezem, hogy családi állapot, a mi?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 itt mi magánéletünk tekintetében is támadásoknak vagyunk kitéve, úgyhogy ebből én magánéletről nem, tapasztal... nem szokták. de mennyiben volt a kitéve ilyen támadásnak? Az internetes felületeken, akár milatkozatokban is, nagyon sokszor. Ekkor még főleg a a vendéglátós ágnak a részéről értek uh -huh. támadása. Ugye ugye össze, ez választás összefüggésben a volt ugye, a, a buli negyeddel kapcsolatos népszága. Pontosan az, igen. Tehát. Mi a... nagyon, ott, ott nagyon mélyre jutottak. Tehát ott hát, ugye egy olyan ügyben értek el sikert,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 Ez egy teljesen előrelátható dolog volt, tudtuk, hogy kevesset Az Azzal volt összefüggésben, elmenni. hogy? De egész egyszerűen a népszavazás, mint olyan, egy kerületi népszavazás, az eleve egy halálra ítélt dolog volt, amikor belső erzsébetalósban, hát,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 Azóta, ahogy kopogtatunk a külső kerület részben, egyre többen érzékelik azt. Azért hogy tegyük egyrészt... hozzá, hogy a külső kerület rész, azért a belső kerület résztől nem kilométer ezrekre van. Nem. Tehát ez egy valóban kis rész. rész a Nagyjából nem mennyi lehet? a szemét. Mennyi... Mászor... Igen, ez körülbelül hány... me mennyi lehet? Hát a fél négyzet kilométer a maga hát a buli negyedré. Jó, tehát... de, ma... de mennyire lehet külső Erzsébet város, belső Erzsébet várostól? Hány méter?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 Hát, amely egyrészt uh, ugye egy olyan uh, propaganda megy most, hogy uh, szét kell egész Budapesten meg az egész kerületben a, a, az éjszakai nyitva tartást, és akkor majd nekünk könnyebb lesz. Ez egyfelől, uh, hát nem túl élekszerűen a többi kerület ezt uh, nem engedi egész egy mert nem ment el az eszük. Másrészt meg... Uh,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 ugye alám költözött egy uh, egész uh, komplexum, egy ilyen kocsma hálózatnak a komplexuma, Igen. és nekem sajnos uh, egész egyszerűen el kellett menekülnöm annak, mert nem lehet dolgozni is, élni is, és bizonyáron alul el kellett adjam ezt a lakásomat, és uh, ez többek között ez volt ellenem az egyik támadás is, hogy mit jár a száj, amikor elköltözött, hát a körúton túlva, túlra két utcával arra mentem, szóval olyan nagyon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 Hát nem vagyok olyan egyszerű buldog, aki így elengedi, úgyhogy... Ezt én értem, ezt én értem de magától a lakástól megválni ezen okból valószínűleg nem lehetett Ez könnyű, érzelmileg semmiképpen. Ez abszolút így van. Akik van. egyébként odaköltöztek, azok kajánmosajjal kísérték azt, hogy önnek nem sikerült az, amit egyébként el akart érni? Hát persze, természetes, tehát... Igen, szinte buli volt, amikor, amikor nem jött össze a, a népszavazás. Hát eleve, az egyébként, előtt. az, hogy ön ezt a civil szervezetet létrehozta, az a nemolvásával összefüggésben volt? Igen, igen, igen. Én azért kezdtem megkeresni a többi hasonló embert, hogy és rájöttem, hogy már előttem sokkal többen foglalkoztak ezzel,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 hogy azért a pártoknak is érdekeltségei vannak ezekben a hát illetőleg érdekeltsége van abban, hogy ne haragítson magára olyat, akinek a haragját ha magára haragítja, akkor nem tudom, mi történik. Hát, hogy nem csak ebben szó szerint is vannak érdekeltségei. Igen. Ebből És azt kérdezem, hogy ebben egyébként van különbség mit? az egyes pártok között? Mit? <hállt> Ez borzasztó.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 És, és valahogy emögé a sztereotípia mögé senki ja, de egy sodrófás az többé kevésbé nagyot halt. tehát azért <gül> némileg szókérés, szóval. Uh, jó, nem szeretném elviccelni. Um... egy szóval mi nem bezáratáspártiak vagyunk, mi szabályozáspártiak vagyunk. Mi azt akarjuk, hogy olyan szabályozás működjön a kerületben, mint a környező hasonló kerületekben, akár a nyolcban akár a hatban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 Megérteni lehet, hogy meg akarják, csak megvalósítani, nem? Közben a, a rendőrkapitán... Milyen kapitán... sikert? Igen? Bucsán. Igen? Köszönöm. A beszélve ő azt mondta nekünk annak idején, amikor fogadva az Egyesületünket a fogadóórán, hogy azt meg kell értsük, hogy egy hétvége alatt 120 ezer turista járkál az utcákon, és ide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 Mi még márciusban bejelentettük az indulásunkat, és ezt nyomatékosítottuk is mindenki felé, nyilvános eseményen elmondtuk, hogy el fogunk indulni a választásokon. És, és mennyire összettük... váltották valóra a fenyegetésüköt? Milyen sikert <gül> Hát összeszedtük az ajánlást minden körzetben, hogy minden körzetben elindulunk a hetedik kerületben, és ráadásul a mi listánkon is a, a mi emberünk csupa olyan ember, akik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 de legyen, most Niedermüller Péter személyét leszámítva, ami természetesen nehéz. Maga a hetedik kerület sorsa, az mennyire a pártok játéka szónak nem feltétlen pozitív értelmében? A jelenlegiről beszélünk? A jelenlegi testületről most? Jól beszél, az a, kérdés, az a kérdés, hogy az ön szemében, ha abban a testületben nem lesz olyan, amelyet az érhető város civil egyesület is ad, tehát hogy van benne pregnáns jelenléte, vajon <coughs> lesz egy érdemi különbség a két közgyűlés között? Nem, szerintem abszolút nem, tehát uh, Abszolút? Nem értettem, abszolút? De, de... Na, Azt az, az, az tudni kell, hogy jelenleg... Nem érte, a tehát abszolút lesz, vagy abszolút nem lesz? Tehát abszolút nem lesz. Igen. Tehát jelenleg, jelenleg a testületben ugye ellenzéki többség van. Ezt uh, a legtöbben nem tudják, mert ugye mind az ellenzék az akarózik, hogy de hát a Fidesz mindent leszavaz, és közben meg igazából ellenzéki többség van a testületben. Lesz. Tehát uh, most az egy dolog, hogy van egy fideszes polgármestere a kerületnek, de... Mi az összeállás? Uh, úgy néz ki, hogy van... Uh, van a fizetes polgármester, van 17 képviselő, és egyel több ellenzéki képviselő. Ez lesz. a jobbikkal együtt? Igen, igen, uh -huh. a jobbikkal együtt. Uh -huh. és, de hát egyébként, hogyha megkérdezi, több ellenzéki politikust is a, a jobbikkal együtt tudtak dolgozni az esetek többségében minden gond nélkül. Köszönöm, tesz. minél többet kérdezek, annál kevesebbet tudok most válaszolni. <há> Na, de a lényeg az az, hogy az eljövendő testületben, tehát legalábbis amik a tervek, a megnézik például... Hát nem a tervek, hanem amelyek az esélyek, mert ugye azért csak nincsenek tervek a közgyűlési összetét. Hát igen, csak engem alakosan, ez van. annyira zavar. Tehát igen, de azért ami a listán van, azok például a kompenzációs listák, azok a tervek, de, de tud, engem zavar, amikor az önkormányzati a lóversenyhez van hasonlítva, mert nem a befutóra kell tenni, hanem arra, aminek a programja megfelelő szerintem.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 Hát a Momentum az konkrétan a, a lakosság ellen kampányoltam még szavazáskor, tehát ö, abszolút ö, olyan ö, szórólap kampányt is folytattak, ami... Ja, csak ami azt az áruljál nekem, én egyébként szívesen szor. beszélgetek önnel máskor is. Miért ne? Nem hiszem, hogy kidobott perc lett volna, vagy percek lettek volna a kejfejlődés életéből ezek a percek, de e, ön egy olyan nőnek tűnik, akinek ki van a négy kereke, de három biztos, hogy van.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 Nagy, hát két fontos dolgot szól erre mondani. Az egyik az az, hogy az, egy, tehát az egyesület és az a, az a e, lelkes csapat, akik indulnak, az nem csak én vagyok, Sajtem. hál' Istennek, hanem többszörősze meg ezt, a, ezt az energiát, mert ez nem csak az én személyemről szól, hál' Istennek, hanem azért itt e, nagyon sok komolyan dolgozó ember van. És a másik pedig az, hogy nagyon sok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 az önkormányzati választásokon ez jelentkezik majd a szavazasszágon Igen, is. abszolút, hiszen hogyha egyrészt meg. Tehát ne keressem önt fel személyesen, és a létező kardjait ne vegyem, ne gyűjtsem összemondván, hogy... A e, legkevésbé önk... se. Jó, rendben van, tudom, A Legkevésbé se. Nem sokára egyébként is szembesülni fogunk majd az eredménye. Természetesen. de hát én azt gondoltam, hogy a... A derülátásának a posztat... milyen háttere van? Meséljem elről. Hát én azt látom, hogy a kerületi lakosok ismernek minket, támogatnak minket, azt látom, hogy, hogy ki vannak ábrándulva ezekből a városokból. Önnek polgármester jelöltjük is van? Nincsen polgármesterjelöltünk, nem állítottunk polgármester jelöltet, pont azért, mert nem. Tehát nem gondolunk többet magunkról, mint amik vagyunk, Mi nekünk arra nincsen kapacitásunk, nincsen erőnk. Ugyanakkor azt mondtuk, hogy ha van egy olyan polgármester jelölt, aki eh, erkölcsileg, morálisan és programjában is támogatható számunkra, akkor amellé a színpártjuk. Azt állítja, hozzát, vagy hogy az azt feltételezi, mert állítaná nem állíthatja azt feltételezi, hogy egy képviselőjük legalábbent lesz a közgyűlésben, ha nem több.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 De, van. Fiatal, de, tehát végül is még sok évet kidobhat, de azért előbb ön is megöregszik, ha addig nem hal meg. <gül> hát kampánytanácsadónak nem fogom felvenni, hogy na, Rendben van, tett, Mások sem akarják. Jó, figyeljen! <gül> e, aludjunk a mai beszélgetésre egyet, és uram, bocsánat, akar a jövő héten folytathatjuk, de egyelőre aludjunk rá egyet. Örülök, hogy felhívott és mindenféleképpen 13-dikáig egyszer még találkozunk itt az ételben, és utána is mindenféleképpen. Előtte egyeztetünk, most már ön is tudja az én telefonszámot. Én rendben, rendben. Viszont hallásnám. Viszont hallásnám, minden jó. Garai hallottak. 061 és 06 egy hat egy.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 a 2019. augusztus 13 napja a Fonyodi álfüggetlen jelölt mögött sorakozott fel a Marcelliban, megbukott MSZP DK Jobbik csapat című cikkben a hú internetes oldal valótlanul állította azt, hogy dr. Kolman Gergely mszp és ifjú török, aki Gyurcsányi hátszillel a kaposvári szocialistákat erősíti. A valóság az, hogy dr. Kolman Gergely nem tagja az MSZP-nek, szintén valótlanul állította a cikk, hogy dr. Kolman Gergely civil tömörüléseket gründolt Fonyodi a és helyi összefogás Egyesület. a ez ezzel szemben az, hogy Kolman Gergely sem ezer szervezetek alapításában, sem működésében nem veszély, semmilyen formában fonyódja. A Fonyol Egyesület a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában nem is szerepel. A cikben szerepeltet, egy Steinmec-Kolman-paktum nem létezik. Egyúttal a cikben megfogalmazó dr. Kolman Gergely személyi tevékenységét negatív színben feltüntető kifejezésekért elnézést kérünk. Hát akkor következzék dr. Kolman Gergely.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 Éjj, majd gyanús volt, hogy túl sokat csöngött ki. Lehet? Ezt a szeptember 9-én írtad, az után meg jelent a pestisrácok.hu-n? Mikor én legutoljára néztem egy-két napval ezelőtt, nem láttam a helyi a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 Két cikluson keresztül voltam Fonyódon önkormányzati képviselő, vállalkozásaim vannak, és e, e, próbálom aktivizálni magam a közéletben. Te ugye az életedet megosztod legalább három hely között, a legkevésbé, de Budapesten is fellelhető, vagy e, Fonyódi alapilletőséged. Amikor elindulsz Fonyódon e, képviselőként, vagy polgármesterként, én most csak kizárólag uh, teljesen függetlenként uh, önkormányzati képviselőként. Mi Téged ismerve tulajdonképpen meg is van lepődve az ember, hogy hát miközben más mert nagyot álmodni, te miért álmodtál egy kisebbet? Azért, mert mellette van három gyermekem, akikre nagyon sok időt, szükségesnél több időt kívánnék fordítani. a feleséget felesége tudna nem... hosszan mesélni? Ha lenne, de nincsen. De Akkor a gyermekek anyja. Mert igen, a igen, anyja van? A, igen, nem is akármilyen. Egy remek édes van a egy. három fiúknak. És... Uh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 szoros, szoros uh, eredményt értem el, jelenleg uh, enyhe fideszes többség van, kilenc fős testületnek van 5 fideszes tagja, és négy független. És a polgármester? Ja, ő is természetesen benne van. Hittvégi Józsefnek hívják, most már 13 éve, amikor... Jó, csak azt kérdezem, hogy te a mostani bárosvezetéshez beleértve leginkább azt a tevékenységet, amit az elmúlt öt évben folytattak, hogyan viszonyulsz?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 Gy gy gyakorlatilag a nagy részük, igen. Én nem, nem gondolnám így... Uh, akkor is uh, van jelentősége, hogyha ellenzékben maradsz? Abszolút. Én voltam 2006-ban úgy uh, önkormányzati képviselő, amikor polgármester jelölt, is voltam egy 13 Fideszes tagja volt a testőrtnek, és én voltam egyedül nem fideses És akkor is azért tudtam hallatni a szavamat sikerült a polgármester tud kihozni a sodrából, mikor nem megfelelően járt el bizonyos dolgokba, hogy kirohant a testületüléstől. De hogyha kirohan a testületüléstől, akkor ezt az ember tekintse ezért, eredménynek? Hát én úgy gondolom, hogy mikor elfogynak az érvek, és egy polgármester fölpatten is kimegy a testületi. De csak azért ismerlek téged, azért te ennél kézzelfoghatóbb eredményt szeretnél feltételezésem szerint fűzni a tevékenységethez, amelyel majd elszámolsz 2024-ben.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 Országgyűlési képviselő mögé szervezkedtem én ezekkel az civil szervezeteknek, amelynek hangsúlyozom, és a helyreigazítási kérelemben is benne van. Nem, hogy tagja nem vagyok, de nem is tudtam a megalakulásokról, meg a létezésükről. Sőt, mind utóbb kiderült, az egyik nekem tulajdonot a civil szervezet nem is létezik. Tehát nem én, nem én öh, mögém sorakoztak volna föl, hanem állítólag én voltam a katalizátora egy nem létező fejmet Kolman Paktumnak, aminek az lett volna a célja, és te Steinmet Fádán mit induljon Fonyódon uh, polgármesternek. És ahhoz nem volt semmi között. Semmi, nem is volt ilyenről szó. De ahhoz, hogy országgyűlési képviselő lett, ahhoz volt közöd, nem? Az persze, az, az benne is van a, a, is van a pesties, te, a, vagy a pesties, bocsánat, de a pesties abban is pesties de abba nem. A Pest is látszok, hogy cikkben benne is van, hogy valóban én nyíltan kiáltam és támogattam Ádámot azért, hogy itt változás legyen, de ő nem szerzett egyéni mandátumot. Oké, okay, van. Terült. Ki a polgármester jelölt? Három polgármester jelölt van, az előbb idézett Hidvégi József, egy, a Fidesz-KDNP jelöltje, aki már 13 éve betölti ezt uh -huh. a tisztséget. Van egy Kizoltán nevű helyi vállalkozó, és van egy Árok László nevű ö, ö,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 egy négy és amíg az enne szól amíg ez a zene szól 489 0999 és 063676 még 180 másodpercen át, utána a pont, fialajonos gmail.com kívánjuk jó utat neki teljes laci közösségi rádió a közösségi oldalon. csatlakoz hozzánk légy a közösség tagja közösség tagja facebook.com/civil.hu